الله عليه قال احتجت الجنه والنار فقالت النار فقال... بسم الله الرحمن الرحيم ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم نا رسول الله صلی الله علیه و سلم او فرمایل احتجت الجنت والنار جنته جانم دا دواړه په شول په مناظر رسول ماشاءالله یو مناظر جنت ته او بل مناظر جهنم دې او حکم فیصله کون کېد الله رب دې چې د ناځاتې دا د جاننت دا دا چې زه وورای او دا د جاننم دا دا چې زه غیم یو د خپل ځان د پااره دلې ووي نوله ربلې زت چللی نوه پیس ل نو کوي فقالتې نرو اور خپل دلیل پیش کو ریفیل جب باور والمه تب دیون فما کې سرکک پهما کې دا تبر وواله دي ړ ما کې وقاله دل جن نه تو جنتتیفی یا زوااف او نېوه مساکی نو پهماکې خلکو کې چې کوم ضاف دي کم او غریبان دي هغه په ما کې دي مسااکین او مسکین د سکون نه سکون آرام ته وایي چاړی سکین وي دکه پهدي سره آرامهها چېېږي ساارويتان چالال شین بس بیاغلی بیاافې نو او مسكين ته مسكينز کوي چې ده کې سکونی او جمالداري نو کښو عوض ملګر او کښو ولې په غريبي په ضایباني ندي دا مليان چې په ډبلشاه کې ور و ور و دانګ ډبلشاه ډیر دی خپه ګورغان ډبلشاه دا دی دا زماږي کې نسته شو کړل جناب اوس ان شاء الله چې په پلاو سبخت کې نسته لا پاواشي وټول ډې پاواشي تبې غیر په پخ او زمون دا په سرور غلي وو اکثر ډېر سره الحمدله ساې شيډېر ساې شي اوغدي په او الله او بیانامان الله په می کې پیر سرلا وړله ان نه کې جنناته ته اوور او د جننت پرار این نه اے جنت رحمتی زمہ رحمتی ارحمو بیکی من اشا رحم قوم ستاکو وجبانی من اشا او پتا سرا آسو کی زمہ تیرہ لیشی جنت نم رحمت پہ لکہ دا زید رحمت ته ځ د مظروف او مراد ته نظر و جنت کی رحمت مطلب دا رته دا زوافا خدي متاقین خدي دی به رحمن کوما متددې جان نغورې او ورې اورته وی و انکی ان نار عذابی او راته زما عذابی او عذب بک من اشا ستاپ و جزا او کوم چاته چ میاد شي ولیک لیکم علی او ستاسو د دوواړو د پاره لیکلی کوமா نو کېلاو کې تاته وای اضابتې ذیر ته شو دیولې کوமா ول ته شي نو عرا تهري ی دلته عبر بل یادول کوமா ع ستاسو د دووار د پاه په مع ب ډ کووللي یعنت تهتاب هم ډ کوم نم ته تاب نو دا جنت دا اللہ رحمت او پای کې ضعفت المسلمین و فقراء و خاملین دی انو معلمی چې چه مسلمانانو د و او دارنگی د خاملین و چه دن اغلوی فضیلت دی مانت ابریت رضی اللہ وآلہ ہا پا دی بانی اغم مشہور اشکال شیول قرآن یا ایوان ناسو انتم الفقراءو علی الله انتم الفقراءو ساسو الله تبارک وتعالی او حدیث پاک کې راضي کاذ الفقر وان يكون كفرا تقریبا چې فقر دا سبب د کفر ګرځي دا څه مچې ولې کې فقر دو قسمه ده دارنګ الفقر فخري الفقر فقر زما فخر دې اها حدیث څنګه چل وکي یو فقر الى الله دې سمون انتم الفقراء الى الله او بل فقر چې دی نو اغا اداران یې الف فقر فقري الف فقر فقري الله ته احتياج دې کوم او بل فقر احتیاج احتياج دې مخلوق تا چې احتیاج مطلوب تا يا شكايتن مخلوق ده کوي چې بس يو ذيمندلمه او غور اور سره لراکی نه الله تعالی نمس کافر شرک نه لاړلي او ال كاد الفقر ان يكون كفرن غریب دے وی دای سار کلی دایو دیاں کریم ملتن را نراگی اسلام کیسې دی لړی کافر شولی او داران کی فقر دے ولی وی الله نزدک نہ وارم بابا نزدک وارم چه غیر ضرورتن پر کی والله نن پر گئی لړی جنن کافر شولی تعالی فقر الله تا فقر او تا فقر مخلوق توو نہ کافر شولی هذا الفقر فقر فکر الى غير الله بل چاته ج فقر کای احتیاج ښکارا کای نو عین کو نفرن دا کوفر ته بګیټې نه د ناوړه راځي غاری وړي شورونه گی مطلب راوځي هوګیا هوونه گی هوګیا هم ان ویوره ترانو د انموان رسول الله عليه والسلام قالا انه لا ياتئ رجل الصالح علا علامت ن سرراتېبلې وحق وزنو آمین د قيامت پر رضبانې وزن د آماللو حق دی وجرون او روانې دل علا م سرراتې د پوول سررات په لابانېبلې بالې شمت ور به دی دا خبر يقيني د حقون وزنو عامین وجرون وال وزنو یو وَلْوَضْنِ يَوْمَ اِذِذِذِ وَنَدْعُوَ الْمَوَازِينَ فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هُوَابِيَةِ خُو دارم صلق اختلاف تے چه وضن بدست کی دی الْاقوالُ السَّرَاصَ لِلْعُلَمَاءِ یو کول دا ریچی آئی وی دا آمان با خودی تلیل کی گی زکا دا دل تا چیزن دی لیکن دا با علت کی اجسامی حبا لگی خیل مستی بدرنگو کی گرنی اگر پشکل دا توی چیرڈی د لی مخلو لاؤ دویشی پولا دا دا زکیلی لگی چوپا لیام گرد وڑی ذم دغه چې اراد مخودي اراد به تر لې کېږي تب تر لې کېږي غرمایش تر لې کېږي اراد تر لې کېږي چې الله وی لزم بیمه ایمان دې لګای او الذي اننا بلګای ذم کول دا رچ نه اوللامي وتر لې کې حدیث البفاقه حوالہ دلیل دې سړي و راو تر شي او بونو نو بشپير او تباشو وي درته دشته او نېکي شته آغاز بدور دی بھی دو رک آغاز دستو گی آج کی دی نو بس آغاز درنہی زنی علماء کرام قول دارے چی نا عامل بطلیلی کی د داوی دا پاردہ حدیث او آغاز صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کل صحابو کتای دا نرہی نرہی پانڈائی وی دا پانڈائی با دا قیامت پرد بارن دا د دا غرن چی دن آغاز یا دا دلیل ده انو لا یعتر لا یقتر رجلو السمینو العظیمو رابو سریشی سڑے سرب غٹو یعنی غٹ بومی دا کم شو او سمین بومی دا کیف شو نو یوم القیامة لا یزنو انداللہ جناح باوزا تا اللہ پندیز بانی دیبا دا ما شی دو وزر پشامن جنند دو وزر مرئیم علي شار چې دیله ختا دی لااجبر و و دا زماکر نه دي لکه چې یو سر ته بل سر ته بهسي چې دا تر کې نلو تر ک یو تر توې بل تر دوې یو ت ک ختا دیقل ل ایستا پهې کار نه کو کل رحمه موزا اشتری زنده دی لباب الاقایدی دی کل لی پا نغبانی نظم اللہ آری دی په لی پا خیالی باری لباب الاقاید دی نغبانی پا شرع قاید باری او دیکی جبن دی باری کتاب دی کل لی خبره باری خبر پیش دی پڑی وانو رضی اللہ وانو انم رأتن سودا انم یو خضا تورا کانت تقوم المزیدہ دیم جمع جاروکو او شعب من یازانو ففقدانو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم اغم مفقود قلان نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألانا او انو تقوسیو کو داغی بارکی یا داغا بارکی فقالو ماتو یا خمر شوئی دی قالا افلا کنتم آذن تومونی تازدوری نخبرولم فکانم سغرو امراغو یا کدید اغیمانیلا وڑا گنلیوا او امرہو نو دا که د فانی ولک او نوی اسلام ته نو ریلیجوسل ایز ګار نه دا نه فقالن فقالو ما اثر فقالا نبی اسلام دلونی علی قبری ما تے قبرو خائی فدلو فدلو ایوات او خود الفصل علیہ نبی اسلام باقی باہی منزل کو ثم قال اِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوعَةٌ ظُلْمَةً عَلَىٰ آلِهَا دَا قَبُرُ نَجِدِهِ دا مملو اسن مملو اسن دا دکی دتیارینا الا الیاف الدی و ان الله تعالی ینویروا آل لهم بصلاۃ علیم الله تعالی دادی ترو خانه گئی په مسکو له زما باندې پدئی حدیث نما معلوم شواله چې د جمعه تو صفائی چه دناډی لې فضیلت لری معلومه شوله چې سهاداتي د نوبیلاتوسلامغ هم ډېرې خرسنا کوې په ن کوو معروانې او معلومه شوله چېته خادمیم او د ملګری تپوس کوه چې کله ملګری تاسو څنګه ماموران چې تازه د خپلو اندیرانې چې د خل معمورانو تپوس نه کوئ دوست تپوس کوئ چو تپوس کوي چې دا جوونې سبق یادي که دا نه یادي کوهي سره مینت کول نور اسلام تپوسو کوو انې نختارې دا معلومه شو چې نبی اسلام باندې غېمون کوي له کينې پاتابو ته اجازه مرشه وي سحابه وی جاوه فاصله دې نبي عليه صلوات الله عليه وسلم افلاكون تم عادتموني مكتمل معلومه شوله چې نیکانو په جنازو کې شرکت واړی سبحان الله څه نوې د نیکانو په جنازو کې شرکت کول غواړي ځان شریکول غواړي زکادار دا د پاره سفارش کوي ځان دې پرم چې د نمازا مغفرت سوالني او معلومه شवला چې معلومه شवला چې نبی رسلام د جمعه صفائی دمر اوجت شه د جنبی رسول الله سلام هغه د جنازي چند نا راوږي تاسو لري د او دام معلومه شवला چې صحابه یې راځي دي او وی د داد هغه ټول جهه مخاده او جنازی لري د اسلامي بس خپل جنازې د کفن دفن برابر کوي دفن کوو سره ورکو نبی اسلامي ماته قبر خو ایدام د دې لپاره غیبونه خبردار نو ایوته اوخو ده نبی اسلام صلی الله علیه وسلم دمنځ کو دام معلومه شواله چې څوک د فرشوی بغیر د جنازینه یاده پنشي او د امام چې د ناغه جنازه کې او د نو نو په قبر باندې د هغه جنازه کولای شي او تر سو پرې چې دامه خراب شوه اگر بیادر علاقین او دا ناظرین پتہ وخت گی وقت نموزم نموزم پتہ لے گی اشکال دے پا حدیث باندی او دا اشکال اصل کدہ احنا پا کتابون دے د بانے دے چب فقہا کو دکھر گئی چی موس شوے دے او دل په دا گا صحیح مو شوے دی نو پکا بر بار دیشتر حدیث کی غرال ہو لاغین جواب دا دے تدی رست نکتی تاو گورا فمکالا انہا دی القبورا مملوؤه ظلمتن علالیا وان الله تعالی ينور حالهم بصلاتي عليهم بصلاتي یعنی د بصلاتي کومې چې تاسو ودا کار کوئ کا دا د نړی خصوصیت او حنا د خصوصیت باندې عمل کیږي هیڅ حال دېږي که او معلومه د عشوائيه چې د قبر کې تلعیم او تعذيب چې نن اغشت ده اصل روح سره دی لیکن دی بدن سره ونده مونږ پاکه باندې خبرې جو څنګه دی ودې و سره ان دمو نه ختم شي ختم شي نه اجزای اصلیه الله تعالی معلوم دي راز دا الله تعالی معلوم دي وای هو وان رضي الله وان بركاته رسول الله دیر کرتا اشعص ګړو ګړو یستو والا مدفوعن بلا ابواب د کړه ورکړشه په دروازو په چاته आवाज او په برا کې کړه شاوړنیه تنه د وګرځو برا واده تنه دروازه لیکن دور الله تعالی دې دې چلو اقسم علی الله الا برو په الله باندې قسم وکینو الله تعالی په قسم کې بری کئ او اقسم علی الله لا ابرو کف الله قسم وکینو الله ناولې اے په زهر لباس یم شرح الرحمن او من زغوره چې څرګنده کې ما تاګلو اکسما الله الا بر او چې په یو قدم تر ارش پورې رسې وماري د در رفتار د درې اسو خواغه لږه سو خواغه مولا چې لیسه زګلاړو باور ته وي او د تسهال دی ما سروي شروع کړ د اسنګ چلته ته مابو چې ټول سوري ټول خراجې وي یي دې څنګه چې دی ویو یو د وکستاز دې دا غره لچند راځي که زری وناغ درہ صرف او نسو کانس دے دید یہ سینلی سے بلا اس پورت اکا دعائی شروع کرو یہ ماتا ہے جاؤ اس کے بعد انشاءاللہ گانی نیدیں لا یہ شو اکلیوانے شو اب یہ شو چی پٹو کی مزرزی تو غول بیرا تولو را دے خوڑا دیائی پکٹ مانے ایو تڑا پتائی آلکھ کمانے قابل رحم شخصي وي رحمه الله چندے کو وردو د چراروان شو په تل کوه نګو وداکی په دې بر کې نهس دې چیرولې لمبي مال خوشاله چیرولې لګنو په ټول کار کې کی وره اور یو پرې جپ پلاس یو ګېډه راو فتنې ګل زره به ویشل زره به کیږي زی زره به پو جمعه کې ایک لاکه او دماغ خیال لده چه ساٹ آزار او که سو را چانده او شده مانگه چه که بیٹه که پاڑی گیدو اللہ دیو یو زیور و تاویی او دل چه دن آگا خیست حبیب دی لال حبیب دی او خکستان دیر خیل کابلان شسه په دای په دیره کې فراخ کاو بل چې په دیره کې ما چته دیو مو سره بلالو تاسو په موزه مې نن تاسو کار به په بوځي وای کیو مو جوړه وغوړل به خبراله مو سره دای په دیره کې څه سره دیره کا چې شیخ او لړو اره نه جوړو کوو کې د نا دا پوځو یې ته نه اچو یو ورزاله مان واشه دا په شي خو به ایو د دې ل بیماری مر شو خليته تاسو ته راځم دا چې نو یو جې مر مړ باندې دی د پیښې ته ورکول نه پیښې له ګور په ما ته یو څه کولای ما ته وی چې کولالا په لګو پیسو کار نه کی 3000 روپیا ما کوله ګلزرای چې شل زر ورکم چې خامول یې سپ ما لا زر اوسه لا زر ورسره شيخ وی ما ته بیرستې شریف په صالح کاله په یخ قالا یته و ایجاد شله یته بمبر ناشو مصالمه کوله اول وختو ی سرر په درپاسې مری کات کوسې نیمبر دای بمبر نه جوګر امام نه امرو دینه په دری دینه ونه یزر اپ پلان نه کاتو دې د مصاجو شوګرا او وټنه او دا په خپل او یی قسم په الله چې په هغه جمع کوړتله په مرګ به راوځي چې لاره وګورو وزادو پاريژو راځو خور د ما استاده دا خور د ما استاده ماته ویلي کړو به دیو میماته یي چې ما شو ته کومې چې ټوکې لاره بیرته نه پورتيږي ټوکې لاره بیرته نه پورتيږي مرشخ د هغه جونی رښتوا با غوې بار غوې درته دي بس پروتو پروتو ګوزو بګورګي یا په مارو بیا زه خپو مورس نه خطر یې له دې خبره ولای لو عبر اورو به اش س مدفهو بلاباب یو ځلی اوازو کوي استستا سره ري دللخي داډ سر دا ما را و یو کې سره سره رووا ک تعلو معتونوم ته سره ده و چې هلته دا سک جوړ دن یو سړید ب among the legs adarmo or shese da dangure aw saraw kalosh wani be chuyar alawzi hana ala simnasu aw sari khalak aw sari razaqaw yar aw na raza dege shekh se pase bandebal rawans aw de hodai ruwi be jira salpa de gurbas aw sari wi ma ایا ما سپوز کی و ضروري چې کلا وته و نن ته کیسه کسانو اوی ته نه په غوړو په پيوارو زه راپاسه د خپل اړ یو دی په په په پټي کې وایو مګ خپل اړ دې نه وایي دې شیاس نه مې د تود الله د جند الله چا ویداري کای لو اقسم علی اللیل ابرو هغه سری وشت تجی ولا وږي زموږه راتلې دوه اگړی ولنه شاولواله شاسو ته اناګه اگړی د سکی پخه هوه وا سنه کولا او کا دا ور بیا رکی یو وا اوس یو څه ډایرکې زمما کا برنامه ترانګي زیاتې احساس وکړه زمما چې اس ته په کا کې لسمه یې ټوړه چې کا برنامه شي نه یې چې ټوړه کا برنامه لسمه وا دی کا برنامه وی زمما په ځمکه خوته وی زمما د کلی په ځمکه باندې رسایتا سوق دی شدي زړیدې پور ورورې بچارة ربه او زيادة الشيخ فلو عامل الشيخ فلو عامل عامل رب أشعص مدفوع بلا لو أقسم على الله إلى أبر رو. لو أقسم بالله على الله إلى أبر روح وعن السلام رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت على باب الجنة وعن الله دم دمع راجه مقافة راضية حیرہ آمد من دخلا علم ساگین چوم قتل رام جکم داخل شیو جنت تنا نام صاحب یونو محبوسون او مالداران اسارو غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار ها جان میان چي دي اي باري ته جنم چې دنا په سال شيو او قمت على باب النار اوذ ادر دم پر دروازه د اوربه فیضا احمد من دخلها النساء چموګتن اکثر پکې خدي بچار دې لهوږي راکه مهونلا ان ویتنام جکر مهراجن والے بیا ما شر النساء تصدقنا فین یوریت کن اکثرن الان نار یا یخذو ایستاده په دنیا ته او خسیوا دي አልته او خسیوا جنم کې ساه رو او خسیوا دينا مراد هغه ځنه دي چې هغه د الله نه فرمایي دي هغه ځنه دي چې د خواندار نه فرمایي دي امی دا نه وای نو خود کې دا شی لري دي خبر ترونو ا پلار په کور ته نده شوما حال ان کې چې سپی خه درې ملتنو اکی وې درو وې د خري کې او دا کومک لز نه نه شي چې لا نه راوړي کنه نو ما خاوند وایو چې بچی لري تا ته زوړتي شته اا زموږ په بچی دی شي دی وګوره سم بچی دا ما لري شاید دا ودرو کې بدل بدلوي راوړي که ازمه بډا خلک انده دي دکره د لانیبشوا کومه ما بوډه ورې ځي اېش چدونه حظ ولا غينا ابو زونه اې لاف یو ذل را ربينا وانه ان النبي صلى الله عليه لم يتكلم في الماضي الا ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمى لم يتكلم في الماضي الا ثلاثه پرهیک خبر یې نکړی مگر د نو کای سب نو مریم یو صاحبې د مریم او بل چې ده ای دا دریتره د بدی سیلو ځان بنی سیلو یوې صاحبې غړې بل صاحبې څخه غړې دي صاحبې څخه غړې دي جوړېج او اوس تو چې نه یو بل ده په ول امر ورکې یو دا خبر راوونه لا باسر تعلق نه دی او کوم چې دا مصطفی صلی الله علیه و سلام باندې کوم ماشین اخور ضعیف دی اخور څه ضعیف خبر وی دستانو د جمهور علماو راي چې کوم د عيسى السلام خبره په قران سره ثابت دانور دا چینداپدی صحیح حدیث د بخاری شریف سره او د مسلم شریف سره ثابت حان بچا شه الله دیخصساې دا اوسپل تختیر دا یو ساار دا او منې په كلام ب کلام سنند کلام نه تاسو به دا چېتاب کتللی چې تما کتللی دی او قیر سره نیم او کلام کوي دا اوسپل تختیرته خو ل که او خو را دا غون ب س پ في ماديبل کلام و ساار لا امنت کرنا فی المهدی بالکلم و ویسا علیہ السلام اذا اخفل تحقیق لم يتمکر لم يتکلم فی المهدی الا سلاسا عیسی بن مریم وصائب جریج وکار جریج رجل نعابی دن جریج جذنو دائیو سڑیو عبادت گزار فاتخل صوماتا زان لیتی دنیو سپرگیجو لکو آبادي جوړ کړو فقا نبي ا دې وباي کيو سوابي دي کړه اې سانو ته سوابي وې کړه سوابي ساتتو مو مور اوسه کړه له وې سلې د موسکو وقالت یا جوره یوه شی بار واکړي خیال نوچ دي ملوانل دي یاګدن راغلي هوريو خدن نفلي موسکو نو د تاوازو نو دو فقالا دے شو یارب بی امی و صلاتی ایزا مارا باہاں مورمی داو بالطرف دموز دا دے و سوکمہ خود ترجیح دی رو رکا فا اقبالالا صلاتی دے متوجیح پر مصطفیر صرفت نموز دینا لالالا او سا موزو کن فنما کانا من الغد و کلچ دے سوا کے داخل سے آتا تو موری بیار علی چکوری بیارو و سلی اچاری کی دے موز کئی فقالت یا چور اے فقالا اے ربی یعنی پس لکی دعوی چی یو طرف تا بی دو بل طرف تا موزنن فا اقبل علا صلاتی فلب ما کانا من را اتفو حوی صلی فقالت یا چور اے فقالا اے ربی امی و صلاتی بل علا صلاتی فقالا فقالت تن او مورت دا خبر چی خیری مکا تا بڑیر دعوی چی ارد ما خون یا انت دونو اوپا تو باری گانگا لے گی بس آگی خیر ہوگی اللہم لا تمہ تو اللہ مر و لرانا ورے حت تایرز الہ وجوہ المونی سا تردی پوری چمخونت زنہ کارو دو گوری دھد آگی خیر ہوگی خوص رب سکے ڈکری ڈکری او دا گاڑی دا لاندی شی او دا گاڑی دا لاندی شی او دا میں یہ بن गांव کې د مدرسې کور عليناز ریزার্ভ سکي درس رااله دې ګاډي دلاندې او ټاکوس کې خیر خیر اجل په ساتیر شوی آله د ګاډي دلاندې موث کېږي ورنۍ ګوینډه یې هو مور او کار د ښوون په مدار ساتي ها مریبان او ښوون په مدار ساتي ها او ګي چلو د ښوون په مدار ساتي ها دا وریا ډیر سوله بدیګل خیر بار هارز ګورای مور خیره وکړل استاد د خیرونو سا startActivity خیره وکړ بنی اسرائیل وی چرته ډیر زیات عبادت کوي حڅه کن حڅه ورته کړې خو سديان یو جیره غره ستوې دې درزو دوک په خز خورې را آرام دي الله ما شاء الله دې ګورې را بي تو دې هغه بیا ته تابعته نه لورته او دې کار له ارمه را بي تو له وګړي دې چنه ور ډې ور دي زه نه څنګه رنگ کړ دا را را چلول کېږي هغه موسکي هغه دا کار نه کوي یا شيخ صاحب دې ما شاء الله موږ د الله کریم کې نه راو دي پات سره پردان ته وګړي یور زارالا زارالا خلک وترله تلک تا نو ډړې ورچاره ورور ډړې وګصه بدل کیږي سړي نیما د کور یو د کې یو د پالنې په څیر ده تا پران دا وی دا ما به پران چې نو دا یو ګډباو هغه راته دوسر یو ګوس کلی او راوس کلی تاخذ است ته رو شو لړا غته و راځي دا او بسای بازار واچو هغه ګډباو چاله واشه بلرز ویدا چدي ویدا جوړې دا سره کار کړو خل نو پیراره عمبدا کوي عمبدا کوي 10 10 10 وې یو او دې ته و ور و و ور و و یو دا چلو ګرځي دی نه سچ دی وګور تاریخا میرا کڑیا؟ ایخا ایمالک پریجی بچے اشفر ہو گیا جائے بچے پیدا شو بس اللہ وہ رضا کیا چوری را لے دیماشم لینا سی پیدا ہو گا منعبو ایفلان کے شفان کے شاجی آیا ہے تول پیرامنڈا شو مانگا خطاشوی ہو مانگا لچے شاجی آیا ورغم نوملای کی شي دې ځای را لگا نه دوی ته یو نام ورته ویل سوم ورته میخه ټول چې د و دا وسي پروسیډری دی او پلی پروسیډری دی او پای نه کی راشه موریشه تاسو ته ما ویل پیرسم ورنک دراښو سوړ درځم وې درځم هله راځم درې یا ورغم پانا واسه دا پیدا واسه به ما ته راوښت را راځه په لا حول ولا قوت الا بالله چو پسانا اگر میخانیغ پاسی لچا اگر چاہ اگر یو یو پاسی شاہ جی ہے شاہ جی مجھل قرآن دیو شاہ جی پر بنجا پر شاہ جی مجھلی مجھلی مجھلی مجھلی کافران و اقیدیم خرابی دی اشخیتان بکننو تیرے اگر شیطان رکھتا ہے اگر سلال وقت دو لچاہ امام بادلہ بیانا دارجو رکو سرونہ بیانا دارجو مالا سوس بينه مګي باب اته فلزويږي کوم غريب نو غاړه غيبي خچري هليګي دو اوس رسبي اورا پتہ ذا کر بنو اسرایل جو ري جن بن اسرایل يو بر سره د جو ري ذکر کوي عبادت او كانت امرا اتن بغي يتماصل بحسنها يو غضا وذكر چې دغه د حسن په مثال کې ذکر کوی چې زبردسته قصه ده وقالت نه ان شئتم لا ې نهن نه کوستا غغ نو مویبت کیاچ پهتهار را لهوو د دا راې راې شو پر ته شوه فله میلته خ دی فله میلتهدللی یا ماشاءاللهتهفااتې مد چې تهته ش پته را کابل را به دا و وله غبند چې نیر دی شرابی و ترشکی که خود دو جینه و سرکی نوالا دی بادت تا دیگیا دیگیا دیگیا دیگیا باچه سار که قاو اختلا ویسنگ چلی ویس ظلم بیناسر کردی الامن ارسلتنی چا تا دیل اگلیو ما الامن ارسلتنی او مدرن او شجرن لا یعکل و لا یشبب و لا ینظر قابرگر شدید بارت میاید چو اگر إِلَى أَيِّ بَعَثْتَنِي أَرْسَلْتَنِي ۖ چا ته دې لګل او ما إِلَى حَجَرٍ کان دې کو اورا دا لا ينظرو کثرة توم ندي ولا يا کول خوراګروم برات دي ولا شراب برات دي ولا اشرب لقد منياك يا پروانه لا ميالت فيس پرويره ساتتراين هل توم خبر خلکو تکر نو دا راله شپندې ته کاه یاوي ای را سو معي هغې را سره د سو معي ته ته سو مع ته فراکک اکثر دبانډه کې دی نو اکثر د بانډی واله دوړی کې مخي بانډیوللي چې پهلار درې را وای ړی وه سا را وي شډې را ويړ و نو پهامکانه توې ننفس دی قدرت ورک دښدي دغې دی شپن ک د په خپل دا منې په وقالالانې ورو غورې د کړه ده نو په حامت نه حامج د فلممه والا دا, نا دا. دا, حاملت نا حاملش دا لما قالت من هو من جوور اواز کوي داه جوور نهې په ات هو دی جوړکه فتن ضرلو دی راکووس کو هدممو سو مع ته وجهلو ذریبونه هو بعد زهې زریبو ما شانو کوم چ چر دی و خالو ځای ته ح بغي فولدت منك قال این الصبی فجاؤو به فقال دعونی حتی اصلی فصلہ فلما انصرف اتصبی فطعن في بطنه وقال یا غلام من ابوک قال فلان ارائی فاقبلو علا جریج یقبلونه ویتمسح شجعه یقبلونه قولوی ویتمسحون بی لحسنی صلی اللہ وقالوا نبني لك صوامع غنين نحو قال الله اعيدوها من طين كما كانت اورغي اورغي غنن اعيدوها اعيدوها من طين كما كانت ده خوري راجت جوګره څنګه چې وا ففعلوا ده خبره فاطمه شو فاطمه شو بل واقع به دي وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ اُمِّيهِ پَدِي دَرْمِيَانِكِ دیتا ہم واقعی بہنی دا سی واعز دیتا دس واعز دیتا ماشون دی مونسی نیتا چولے دیتا اے امر راجل تیری دیو ساڑے راکب نالا دعبت فاریت وشارت حسنت تیری دو پیو دعبی چالا کا عمدہ اسبانی شاندار او خایسته شارارت حسن شاندار او خسته فقالت کو مو مورې و الله هم مجا یا الله زما دا ددي سړیون دی کویم فتاه کا سو غو ین پرې خو ده اقباله ای فناه ایلا م تووج قتل فقاله وړې کې ماشوم دی پ الله هم مله تجان ن متهوو الله د د پهشان خو ثم اخبره الراسدي فيالى ارتضى بپایوړب شو فيالى ارتضى في اے ماشاءالله ماشاءالله نبی استه مشه گاون شو وی پک انی انذورو الی رسول الله دا صحابی وی گویا کی ز اسلام ته ګوره هو هو وی احکی ارتضاهو بی اصبعه الصبابت فی فی فيالى مسته شو وی دته اسلام دک ته یاد بیا شوړو سبحان اللہ قال ومروا بجاریت وهم يضربونها كیرول خلق یو اندا اووہ لئے ویقولونا اووی ځتی ه سرې زینا د ک دا غلاري کرده ي تپورو حدي الله و عمل وکیګ د چ ی پراکی کوی ف کومو مورو له حما لا تجعل ابنی لا زما د دې ن کېفا کز رضا رضا و نظر ے فقاه الله ح جنی مثللا فهنا لغا تراجع الحديث نضغ مقبني دي, دي, دي, دي, دي, دي فقالت مور الخبري جوروقري جوريكي باشندي هذا خبر ندي خبريكي فقال ابن غي وتايمور بمر رجلن حصلوا للهيئه فقلت اللهم اجعل ابني بالتو فقلت اللهم لا تجني بيتو ومر بهذه الامه بهذه الامه هم يضربونه ويقول زانيت سرتي فقلت اللهم لا تجد ابني بالصحه فقلت اللهم اجعلني بالصحه اسكى ته پولګوريې خبرو کاله ان نهظې کار راجل کاه باره دا راجلول بارې سرکش دی د ځکهممه وای چې لاته جلې په نهه ی کوونه له زنې ولم تځې سر سرقې ولم ت سرقه فولته والله مجلې م غریب م غری می لیکن لکن د دغې د دي مالدار پهشان م مګر ځوه غریبار خدي به اوبلدي ضافتتل مسلمي نه مسلمی نه ول پهقره ول خاامميدي مول مو او مور خیرری وول کو ي د کاګ مدي وای د کاګ مخ لو می داه وای چې تا ما سره دا کارکر دی مویل ک الله لاته کو ح تا ینظر الى وجوه, وجوه المومسات بزم المیم الاولا واسکان الواو وکسر المیم ثانی و بسین المهمل و هن الزوانی المومسة الزانی دعبت فارح حازق نفیص شارع غیل جمال از ظاہر پل حیعہ والملبس ومان تراجع الحدیث حدثت الصبی و حدثع دی معشوم سر خبری کوری اگر ایسا روایہ هاو نا نا اس کا نا قتل ایسا روایہ هاو قتل ایسا روایہ قام مراته بلديه والبنات وساعدوا في حاجات ما شاء الله وي وي والمتقين والمؤمن والمؤمن إليهم والشفقه عليهم والتواضع معهم وحفذا اذن ستر تطور باب مولاتفه الیقین باب به بیان دی یتب سرد نرمه کو لو کی داخل باب دا برابری کی وسوں برابری ول بنات دلونو و سایر الضعف والمتاكين والمنكثرین اس برابری نا والمنکسین درماند لوگ درماند پات خلق والاحصار الیہم والشفقه علیہم والتواضع معهم وحفظ سری لهم م سبحان الله تعالی وخت جناح کریم مؤمن سبحان الله دا دا غړی دا چرګی دا د بهچورو وزیرو کی برابر دي ما الله تشبیه ورکړلې ال زتی ما اوزر ګراه کټه کله باندې دا دې تکريو ترته باندې وکړم ترته باندې سبا کې به دی او الله سره واسي ګوټه کوه چې دې زګرا اپگیلا ا په کې به کې و دې نه نه ځوله ازيته اصفي جناحه کوي دغه خبرې نه يمږي ایا د ساتي دغه خبرې نه يمږي تدریس تدریس تاخذ مطلب کنه او بل ت ووش شوخ نام غلي الله ب دوه پیداګي ج سته ل شي بیا ساسب لري هغه پ دا کار به نه کوي چې ته دا تعوش دی مزیر چرچي دي او کشو کشو کش او الله دی الله دی اذروم مثال کود جېګ ټرالای دی نو د جېګ ټرالای دی په مځم مځړ ډکی کې اوسه کښ اورد کته بیا ډکیو څه سره اوسې ما په خینه وشرو کې چې سوالو پر لګې دلغور جېګ ترای دی ورو ورو کې سر او ورو ورو دي ما نه یو وړی وځې نه دې چې دې جنازې او دین کارونه تو کله لسن کاله ما شاء الله تلك آشارةن از وخت عالی ز لسن وای اما الیتیم فلا تقهر و اما الصائل فلا تنهر و اما ب نعمت ربك فحدث سبحان اللہ صرفتیوه ما مرد بطن رئی نبی علیہ السلام باینی وحی بندشه و سردی مشرکینو پریخوضو پریخوضو روحنا کرده و سرام الله نه نه وخت وال ضا سجا ما دا کاررب وما قلا د سررم و به هاستا سپین سجا اوستاده بهترین لوختت چې د پاسه پهدي سپین مخمانې چې را دا د پرې خودلو نه دي ماوت دا قربو کومه کله باعدا کرم بوکا نبی رسول پر تو مخلوقات کی خستہ و ورا بین اللہ تعالی اللہ پیلاګه لیکو حد پرول و احسن من کلم ترى قد عینی واجمل من کلم تلید النساء خلقتا مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء صحابی اسلام دی مارګستان تاګا پلاس په ما ته چکه مښته دي په پیسلامه د اوږه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زګال ته تور داونه شته زندگی داونه نشته دي انده تور داونه چا د څه تشبيه ده نا یي به کوئی انصاف هه اسکه مو په چیا محمد کا چهرا صاف هه صلی الله علیه وسلم اې نپویګم چې د څه تشبيه ورکم د ګور سره از د سپور مه په مخ داونه ایک چھوڑا کانا ہے انتا خبر آدھے کتا دی اوی ہما انبیاء درسن آئے تو ان مقیمی در انتظاری تو ان تو سلطان ملکی ہما لشکرن تو بدری منیری ہما اخترن او دارنگیوی حسن یوسف دم عیسا ید بے غاداری آنچی خوبا حمدارند تو تنہا داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچی تو تنہا داری وی نماز اچھا زکاة اچھی اور روز اچھا وحج اچھی مگر باوجود میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مارو میں خواہ جائے حسرت کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میں رئیما ہو نہیں سکتا یہ دیکھیں نماز مسخس پکائے زکات اور کہ روزام قسطہ زکات حج قسطہ مگر باوجود میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نسب مسلمان دے نہ جب تک کٹ مرومے پا جائے یا شرک کی عزت پر ترسو پر جب محمد کی عزت میزان لا سر نہیں کٹ کڑے خدا کامل حش خدا شاہد ہے کامل میں رحیمہ ہو نہیں سکتا اللہ شاہد جسم ایمان دل کا دل یہ تھا کہ اپ تو نہیں اس تو چلنے آ دا څنګه تغیرت هیڅ بیان نه کولا غیرت چې نبی اسلام په میدان جهاد کې او کافرې څه خپې نه ونیستې؟ صحیح. ازو نه ونیستې. هاجه چې کېواله وګور دو پوره په ونه دی رات کو. دا کړې ست نه نيوي. مې مګړې. بډي واري دي او توره راځي عزتک بلزق شي. وشرکان توي جئت للحصادي جئت للوقولنا دا نه لوکولنا. کرن نو لوکو وو کرش کو وو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اچا وضحہ ته تفریده دیار ته غرتل دیار د ورا ایس پټن لګی د مارګ پټل لګی سما درشت کېږي ایس پټل এবار زوحه داد ما شاء الله اوسه زوال شوه د پندر لس ته شوی لیکن دا لسل سمی دی ته زوحه او وال دی ذا ساج شپ فتكي چې ونه کوټې مستدجان بور الله بخاري مسدجان بور تل الحبي را او اوچ کوک مصددجان ببوربت بب تل حاب را بسم سلدار سادر ساد را چ شو س وال لسسو بجو ټایم دی زبر دتهنا ده نو وي راتللو مرنا ده لیکن زح آمشن نو ووهي راتل به هم چې نو آمشنئ ووهي بنده شوي دا نو تیاره دا نووللی ل ضا س جا لیکن شپتییاه وي خو آمشن راغي هذا تاب هم چې نو وې را ځيول حوللی ضاسه جا لکه زح آمشن نو نو واللیل اذا سجا میشنی نو وحی بندی دل امیشنو دی خطا تا تاوی چی پری خودی خودی دی زحاو دو واللیل اذا سجا نعبرت ناخلی دا دوار دلیل دی پدی بانی چی ما ودا کا ربکا وما کلا ما ودا کا ربکا او دیوی ختم بشی اخلاق بشو نینی ولل آخرتو خیر لک من الاولا ویس حالت دماغ کی حالت نہ ہو او اخرت دنیا نہ ہو وحیاتی برزخی اختوی د حیات دنیا میں نہ ہو استفاتیات نہ پاو په تڅ صورت یا قراتو کړه مالا صورت وی ولل اخرت به زور ورکړه ایګ نه زور ولل اخرت خير الکا ولا ثواب یوتی ربک فترضا ابا سنکی وی تکراتو کما دا زبر د صبر wala sawfa yuti ka rabbuka wala sawfa zar vich darb ki talastarab subah dar ki bapuri zikr na malgiri badar ki yuti ka rabbuka malgiri badar ki taraki badar ki sizuna badar ki janat badar ki aw safarish badar ki wala sawfa yuti ورسلوا يوسيف كربك صدريل دي ہے۔ ہمیں دماغ کی دنگری۔ علم یجد کئی یتیم فآوات یتیم نوین اللہ زید ذر کرے علم یجد قسم انا کو۔ وے کرمان کو کہ انت الم یجد کا آیا نو معلوم نوې الله تعالی ته دا ما نه خبره وځانلې د دې دا دا نه دي دا دوه ویلم په معنا سره ویلل فلم فلم فلم فلم فلم فلم فلم فلم فلم فلم فلم فلم فلم فلم فلم فلم فلم واوجدک والن فادا واوجدک عائلن فغنا واوجدک والن معلوم تعالی تعالی تھا نا خبر احکام د شریعت ن نفاذا احکام د شریعت ر توہودل واوجدک والن معلوم تعالی تعالی تھا نہ خبرہ د طریقې د تبلیغ نه نفعادہ طریقې د تبلیغ را ته خود لا ووجدک اولن معلوم ویت الله تعالی ته محبت کوونکې دلی خلق سرا نفعادہ ته هدایت وکړه د دې طریقې سره ته سمه ووجدک ضاللن معلوم ویت الله تعالی ته والن فادہ یی کی وازی نو استعمالګری پیدا کړل مضیک شلا ګورابا معلومی تعالی تا یوازی ملګری زګ اووال هغه او ني توي چې هغه بالکل یوازی نزال نی یوازی نفاذا ملګری پیدا معلومی تعالی تعالی تا رخصه و ه رخصه ایز دلرنا یو ځل رخصه اور بیا دسته پیدا شو نکوموندو مندو او دا کاوال نفاذا پیدا غلی اټولې مارا گانی دی او وواجه د کا آلم چې غریب معلومې وط نو په اغ نه مالدارې ل په مالده خديجي ر الله او تاهه خ جو خ په مالده خديي توجو کا توجو کا توجو کا عله می کا یتیمه وواکرله می کا عملتیمه فلاته کار او وجدك عائلا فاغنا اما السائل فلا تنهر او اوجدك والنا فازا اما بنعمت ربك فحدث چه نه شي چه نه شي الا نجدك يتيم فاوى فامل اليتيم فلا تقهر يتيم بني ضرورتيا مڪاذن به ضرورت اوجه د کا والن پاده په اوما بنمتب دی کا په دیس نو تاسونا خبرهئ نو و نه خبره وئ اللهمون کو تاته احکامو خدلل ل هذا د دي بیایان به او وجد د کان پاغناو اوائلله فلا تن چې ب حکن ساللوو کې نه چې و سبحانك اللہم و بحمدك شہد اللہ تستغفرک و اکوه دیکھ سبحانه